Udan bai! Euskalik atien diokoa... ...artzen letonarekin... ...koizero irri farra... ...ahoa, ahoa... Ara, haste azkenea, zuzenean gira irri farra hor dugu ez dakit deneku kanen duten. Batzuguai, baina ara, uda bai, udako. Jokoa hor dugu, gironean pastuko dugu oren batez... Eta... Zerregan... Eba, aitorkpere zortu gula bergitzere gurekin? Ah, txaleon guti, eh? Hemen? Txaleon. Gure ikratiko estu joetara, Lapurdin, segitzen dugu. Egon gira endaian, gozo zenen daian aitork, eh? Bazen, uh, giro berezia, eta aitortu ergo, eta aitorker antizipatula ura baduzia dena prestik, zenta, hantzetan ze berok pasten genituen. Hemen... Ikarare. Leioak irekire, freskuran izaten lagira, gozo Eta, hare, hasiko gira, mai honen itzuleak itena... Uh, ara, asikoniz nire eskuinekoekina batzuk ez zautzen mitetut, eskerrikoak izitutzuera zautzen, baina eskuinekoak ez zautzen mitetut, ara, ahi ekin asikogira. Bai, gauon, edo, edo txaldeon edo eguerdeon, ez dakitzen, defendizendozze, mentutan pastuko duzen, behar ba, iru aldiz, edo lagu aldiz, behar az, e, az, gauean pasten da zuzenan behigira orain, eta ondokoa aste eta bai, autua bada. Entzulek ez behitute, denak aste azken atxetan entzutan. Hankion? Nungoa? Azpandarra. Azpandarra. Juren orkitakoa? Eta bainat labirikoa. Nungoa? Labiri. Nonde hori? Hori azparneko auzo batean. O, e, azken aldea, noizen hori eriukan dugu donostiko bat duazen bere bera auzoa intzinean ezagetan, nahasi azpandarra gaiten bat zitut ez irak Alzatarra. Hezazu, hezazu. Altzatarra. hori zen altza, altza auzoa. Eta nola pasten da bezkoiztar bat bi azpandarren artean? Horketarra, horketarra, horketarra, nola galduzera? Ba, me galguzia kunkitzen dira, nahi? Ah, bai? E, Bistanda. Oh, ez da utzen duzia ezek, Eusaila eh? ba prestigin zizteikusikugu, nola? Joaitean, iritsiak ziztetziak finalera edo... Eran behar da ego ez? Estakit? Ez dakit. Ez, horban ez, zizte ah. iritsi. Kaso goi maila izan da orai arte, eh? Kostaldeko talde iza. bai? Bai, bai. Bai, iritsi zizte bai. dira bain? Ez dakit, gudinagira sokat iratzen nako bortzen Shokatira, shokatira hori pantzoren gara iantzen. Bagoaz, gazteagoan gana, e, parekita bikaina, nabikain, hori eh? eraz, simakatzeko, beraz, are? Uh, egunon, uh, hemen luma ala jeserokoa. Zukeze, diapakta hartu duzu ez, denak edo es, es. lumak zuwe, beraz uzira kapitaina. Hoixe, beraz, <laughs> benih joan nahi txasutik. Eta gari unai senperekoa. Hau, wow, semperi, txasu, ez dutzen ziste, familian ziste, nola induzidezik zientaldea? Laguna Lagunak gira denak. Lagunak? Uy. Zian ere moa, non izan ziste lagun bestetan, ikastolan? Txeparen. Txeparen. Lizeoan? Lizeoan? Oui. Lizeo kolaunak eta ikastketak eitan? Bai. Oui. Zeglanean, eh? Bai, bai. Angile xumeak. Oui. Bada ba, diferentzia hapizkabat, mm. huertu <laughs> duzue. Bara, <laughs> <laughs> <laughs> beudako jo konetan, bada mila bosteun, Euroko asteburu bat eskaina euskal irigune elkarroko turismo seilak eskenirik. Bigirrentzat boste un euro zein duzia ziak xari edo horira bastan baduzia. Ideiarik? Zautze duzia xibiroa, lapordi? Ez aski. Asena faroa? Ez aski. Piskat. Piskat. Piskat. Zanak zizte uh, ligin? Bai, bai, udarikun gubiak. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Eur da, shura atreatzenen, bon. bo, endaian izanak zizte? Zanak zizte? t Harre hasiko gira beraz jokoetan zortzi bat joko baitugu saiakoak duguurtengu begikuntzak karta joko hori gustatzeniz egia da haihendak egiten duizla i jatikikoena, duen igatzen eta ikusiko dugu uztarrittzeko estudio houetan eta tentsioua ea aitorgekin egonen gira ere udako musikkararantxekaere honengirago. Sagisek eta beste begikunttzen duguna are laistailu haintzen ari artista baten gibiletikarigira gaurkoana Euskal, Artista kantari baten izena sekatzen dut, hori dagozko lehen pista bota izen bat. Salvador. Salvador, ez. Olatz? Ola, Olatz? Olatz. Uh... Egan iduate. Olai egin ziazte. Olai egin ziazte. Olai egin Salvador. Olat, Salvador. Olat, Me olat, ze, intziakte ere, eta eh? joan dena, es, saio batan haipatu get, ekan dugu, suhaskin, udako tuba izan entzera aldu da ziagere galdera hori, eh? bai, bai, haipatu izan da? Ara, eta oui. bere kantu nio bat, beraz, uh, ez da, ez da, ez da, ez da ez bat, ez bestea. Seitzat dugu, lehen jokoarekin, ikusi mendizaleak. Ikusi mendizaleak, Zoetaz eraiak, mendit ontzor gaineram, iko behar dugu. Hora, mendian jokoa eiteko hasiko gira ziekina beti eskuineko taldeari lenta. emanen jogu eta iturri gorri, zautzen duzia iturri gorri mendian. Es ez ez. Ba Ongoratashunatza, Tashikoira piskato gere aldatu haitut, eze provintzietan izaten alda. Rek gero lagonduko zaituzte. Ipergadean edo egualdean? Na erantzuna maitea, eta egaitu maizut egualdea, euskadi edo nafakoa. Zazpi badira, zazpietatik bat aukeratzen alduzie. Iturri gogi. Iturri gogi. Da faruan. Eta ez, nunda gogiaren kolorea? Bizkaian. Ego bai. Atletik Bizkaian da. Eta ze egiri lotzen aldu zie. Edo ere muri, edo... Ha. Eto guri guri joaiteko ideiarik ez. Zaila da, ia zaila dela, ez normal, urduña. Inguruan, beraz, bizkaianako erri bat ez duzie pulturik jauxo, baina orain jinen dugu jokoa, kronometrarekin goratasun asekatzen dut, oh bateke eh? Ostatu du, berazien ahtan erabakitzen duzie. Nok eganen duan, nik eganen dizua edo bakarrik geio Edo, gutio, oitabo segunda baduzie, norrekin ari gira, Julen, Ainkion, Beniat, Julen, zure erorizua izuzetuz ursantzik, eh? are Preszira, ale, botazzen baki bat, kronometra behatzot eta erreitot gehiode gutio. Asi. Ale, milata egun. Gutio. Be, uh, Bederatzi egun. Gehiago. Bederatzi egun eta Uh, Berazionta irurugoi. Geio. Berazionta irurugoi Tamach. Uh, mira. Geio. Mirata Bost. Geio. Miras, mira Tamach. Geio. Mirata Bost. Geio. Mirata, mirata Ugoy. Geio. Mirata Behoi. Geio. Mirata Behoita Mach. Geio. Mirata Yun. Geio. Ez gutxo. Mirata un lejano. Mirata Irurugoi. <laughs> Geio. Mirata Irurgoita Mach. Geio. Mirata Irur Laurogoi. Gutxo. Mirata Irurgoita Masaspi. Tau eta bose ondo pastu dira. Mila <coughs> iruro boita ama iru. Asizira mila egun egun egun, jautsizira bedera zireunera. Tero asizira hor, amagnaka. <coughs> ai, ai, ai, ai. Eta bai, eta bai. Ale, zerotan gelditzen gira, ez da gabe, eh? bauzute horrein aukera bat iturri gogira joaiteko. Mendi polita da, eh? eta gune polita. Bom, tamalea zirabaztam hau zute, xaria, asbiroa, lapode eta baxen afago behin dizan, eta ezin gozizte. Ara tarte joan, baina, ez jabe, hasten girao eki da, poliki hasi eta ongi bukatu. Zekin, ulertu zuzue? Baiz. Are. Zazpi gaina. Zazpi gaina. Nafagoa? Den, denen nafagoa duztuz, duz duz du, mendien nafagoan dire da. Zautzuzu, zazpi gaina? Ez, bom, erdi puntua kontatzen dut. Sibirua tan aferraktaan behita mugana. Ez da horriko bidean? Bai. Bago, Pundu ursoen baita jatua. Ah, yes. Da alupi nahintzin. Ego, hau zidakien? Bago, <gulant> <gulant> finxur <gulant> <gulant> hori <gulant> zinik. <gulant> <gulant> Pundu hau zientza bai hor, ezin nuen errandu gu negoziak zehazki, da mugan behita, baina bai, hori da nik sibirua iratzi nuen, siotarra behineiz, baina nafaktarra kexatuko zaizkit, meztikuta zuten. Eta erri bat, lotzekotan? Gaini? Bai, ori, Bai, gaini. Stepundu bat, zientzat, orain eginen dugu beraz, goratasunaren Jokoa, e, espero hori bakiziela zenbatetan da, ne? Eh? Launduko zituzte, agiana, nok dugu hori, unai edo? Mai, unai, prestzira? Mai. Aire, hasten botaz zenbatia nik honu abiatzen dut. Okei. Okay. Mila bostiun? Geio. gutxo. mila? Gutio. Mila zortziun? Gutio. Mila zazpiun? Geio. Mila zazpiunta berruita gutxo. Geio. Mila zazpiunta laur gehi? Gutio. Mila zazpiunta irur gehi? Gutio. Mila zazpi <gülüyor> ay ay ay. ay. <gülüyor> <gülüyor> dira, eh. izan dira. <gülüyor> Beraz, 2.7 iru. Pundutara iristen sistea. Amezeta, <gülüyor> amezeta. Suare noch kein Syndu noch noch noch noch kein Syndu mein etauchare motu 2020 se sautzen semituzen no esoch godach wei sind sie denn a la eta xnebelza wei ta bestrike syndus hier gativorsen gativorsen aba mengi mengi astenzso in die ganze setan silau puto il avete pas toura esta quiter toursement toursenere ongi san gativou ikuchi aussi Euritan dan zan, izan zen gati gurena. Kantatu <laughs> zuen ere. Ziek ez? Pastu zea dina? Bazen suflai, ha? Eh? Suflai zen bai? Zureskinez Buen, izte metaltzaleak ere. Ara, mebe kantuen joko ainen dugu, ziekina xiko gira, beraz uh, etxe paretaim, garen dugu tim, laguntaldea horre. Sei artista pastuko dira, sei artista oiekin egonen gira. Ba uzien, berrogo isegunda, atzemaiteko seiak, Paso bat eskenia saizue, ondoko paso anken bat, beraz estrategiko ere izan behar da. Dena mitzatzen an gira? Bai, okay. enak bordela da, den egite usie, hare. Prexiste? Bai. Haik torrek lan musika, nik ikorten duta, kronoa. Bulego! <t 'o> <t 'o> <t 'o> <t> bai? Diablo <t> kibi! Benito lertxandi! Gari! Baina, laguma, ez batzera. No? Uh, Txilmachia. Bostetan, zizte, oitamach segundetana. Segegena anari oitamach segundetana. Ibaziak. Zorionak. Zonan <laughs> ta, gaitu bakko nuen zegoen jokoontan ere, denburaren arabera gero geitzea pumdu bat. Oitamach segundetana. Bostak haze egitsikia zen. Eusperu, onduko ez da, hundela verdien. Aito <laughs> rentzun <laughs> duzun <laughs> <laughs> ezua. <laughs> Ordena minuta. Egia? Hori beti reiten da. E, hundi? <laughs> e, ongi, unai? Ongi modatu zira. Bulego ezen es, festibalean? Iaz. Yes. Ah, Iaz-en. Hala. Hala. Txile mafia ere, ia ziren, ez? Eh? Ego gula miurte. Ego geio. Miurte, bai. Omarkatu zigon, ispiritu. Eh? Ispiritu amarkatu zigon. Olo itzapen honekin. Hare, seipundu zientzat, egiten duna bederazietan zireztela. Ebi eh, batziek. Segidezagun beraz, um, nola deitzen altzituzte guzue? Azparne horketa? Koak? Azpandarrak, eh? Azparnek irabazten du. Hora, azparne. Unxaz ziren, azparneko bestak, noiz ziren, oiek uh, joan den ira bai? Maik, maik, ma, ma, ma, ma, ma <laughs> Ondokoan ono. Hale, xeitzen dugu, haintzina. Zekin, haiturrek kantoa behatzen dut. Orduk hitzen duzie. Gustian, berrogo iso hundaprezt? Bai. Aker ari. E. S. Andi duan. Zetak gabe errant alden nahi besen dut. Andi duan, du. Bai, bai. Hola, tio. Boa asfaldeko. Diri Bai, bai. ¿Aquí era qué? Ahí. ¿Qué es eso? Es... Paso, paso. Ahí está marcando, paso. Así, ¿qué oscuro cantaría un día? Eh, échame un dilájable. Ahí. Solotanari gainean kapila hori zalantza egorikko sori batzo tandatzen Oiekaria oso gooso du bere. denbora pastua zen ezrgatzen izan ziztetu handinen txekotzen dueen. taldeak zeaike. Egia bai. Sí, ets e, <laughs> a lloc, s'ha digut li tu, eh, eh, s'ha tot sessió, shooting, shooting scene, shooting, veure el shooting, eh, el shooting s'ha, gelditzen gira. Eta malez, ez da gizki, ez da are, segituko dugu Lau behatzi egiten duela Horritarazte izoet emaitzarekin Ondoko ahri kantari bat sekatzen dugu Zientzat gizonezko bada Jukal artista bat Gizonezko bat, ez da Salvador Zien aldetik Emazte bat, neska bat Bai, norkunkitzen dugu mikroa Hai, Julen? Ez? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Habe, <hami>. Zierkordian... Beraz, izan bat botatzeko eta... Neska bat, gizon bat... Bezten izan bat ez dukometan? Ba, ondokoan. <tusurra> e, Berde, eta pak segitu, eh? Are, neska bat, gizon bat, euskaleko artista bat, ezaguna edo, eh? zienkaraikoa edo ez... Eh? Zabala da, eh? batzuk, xantza, xantza yoko, da ez da bezterik, eh? Uxodan garen... Eh? Miguel o laranjinha esta Miguel o laranjinha Probo chatoyate eneja esses aqui Miguel o laranjinha bastotinho e sac semana Miguel o laranjinha sac sac uai ai uai uai essa onde cou galeria e era esse samba ruito ai duetsa hitzengoli aterri hazi gero eta ikasi ki era llegaste zuzik erutzi are e aosuti keutziko duten zien gastelua norditu, kemen, nor ditu arkitektoa kemena luma no hor hifite pasten dira hasta ken ira de batean luma geshira bai bai ustune bai outsisasu lasai segun atengiatin eh nai bat <tunez> Bai, gero lehenak egiten duena ZURASKIN Ztimald athletes Gero den kartekin egiten duzia ZURASKIN ez izte iritziko eta blokatuak izan ez izte Oiek ez dira Oiek dira <risa> galderak kartak Ez ez z folosik Ez Ez Ez Ez Ez Ez Ez Űira Ez nasi ez Ez nasi utzi bati Es'tala Karta ma istala Irukibak pundubat Lau iruki aspian Bi gainan, eta bakarra Benan, erdi, zazpita da egizteko. Erritan behar duk uh, zer behite ban, adele. Prefosta. Horri da. Horri da. Errakuntzoa. Habe, mutxa. Ados, bestari gantz. Bez... Ai, <laughs> ez izte, segulan, hola, harri? Muxian, ez izelaik, aspertzen, pixkat. Ez argi bat, ezartzen duzileik, sekretua da, bat, iruki bat egin. eta sekidan kartabat gainan. Hora, horreka etxik itzen du. Mm -hmm. Bai? Prez izte? Mm -hmm. U, uh, zez, estresa, jatzen duen. Bak, izue, Ordan kantu baten joan hangira kantu baten entzutera, aurrekoan ez diren bateria motibatuak ez zioate proposamen bateria egin, eraz uh, nik egin uan aintzinekoek ere ezbeizuten egin, zientzatzein izaten alda kantua, hain iznire monologu egiten galtzen, udako kantua izaten aldatu ba? Janusz Lester hori xio, gurekin demoraduzian entzuten, ez duzie, zientzatzein da bestetan entzuten dena edo, dantzatzen zen aurre, edo, zoi filta <laughs> Salvador? <risa> <risa> Zun malo, duplako bat? Zain? Duplak egiten duen bat? Dupla? Ah, ba, ah, dupla? Dupla, dupla. Dupla, e ba, ba, dupla, e dupla elduden emankizuna pastuko dugu. Gaukuan, ahit hori utzi jo, taukeratzen, joan iban lehenlean pastu dudunik ah, eider, nogeneko kantoet, eta musika elektronikoa maite behitut hor sartzen, hori ez dakit estilotan dugun, baina modan dugu, eh? Hau oh, zure guztokoa izango dar, eh? Jota Martina, dugu? Hai. Oh, Ehatzezetan egon zena, ere? Egea. Yeah EHZ-etan egontzen taldearekin txehitzen dugu. Miraz, nik honoa emanen dut, Jota Martina entzunen dugu gorsoki, eta ziak jaugek egin minuta bat derdi. Gertziste? Harri, nahuzi leiz. Iaion ja. ja, da izbaina zindan iralakoak Zerren izu hau, nora El burua odi da, zaila izatea. Pusibila ufatzia. Baina zure lagunari eri erohtzen altzai jo. Eh? Beñat dugu alde batetik, luma ez zair beñatek lehen egin du dagdara bat batean ditu. Beñat, goxoki. Hau, luma nase. Ui, untsua txikitzen du, eh? bada, bada, bada ez trezpuntunio bat, bat. Beñat, erorizai obakarra momentuzpundu bat, beñat Luma hasi da ez zaila eh, zaila, baina hasi da hainzina <tis> bi <tis> puntutan dugu luma eh? lehen biak pausaturik ah, estrategia ona Julenek proposaturik hartta bat azpian ezatea bi puntutan dugu ere binhineta gara den asala haike. Ah, beh, behar da, behar da. Har lumak lau gena eginik lau Lau puntu... Hor, oh, lau pundu, ez hasi ez dulta, hazu bufotuko jozu zureguna, e pastua, eh? Eta suko iziak. Hai. Ez zahir, da, eh? Ez zahir, dian edatzen da, ez zahir, joh. Gien, amikazan ez iru punduta iritsi izauku beinata. Hara, luma, iru ger, bergeren egiten ari da. Am, oi, oita bat, oita bi, oita iru, oita lau, oita bost. Baina, lau puntutan dugu, Baina, ere, Luma, fite, fite, azken hori, azken hori atxikazazu, Kasu, kronometra ah! geldetzen dugu, bukatu da, <risa> ez da gaizki, Luma, intzina batzenen, okay. me azken parteohtan ez zira usartu, Ebe, e, Baina, azkenan lohtu <risa> zuz, <zo? risa> maita, untxasiz zira, Juran, uh, estrategia hona, kartaren, laguntzeko, ez lehatzeko, dena hitan alda, ikusten, ekipan, harigira, Jota Martinekin ginen, ere, zintzen Jota Martinek kantua, Gazte baten ametzak. Gazte baten ametzak. Era. Jo ko witan partertsa ametz polita. Isanda iteke sensazioa. Bai zurekin harri. Susinena rica ta kalitea, baina sa. Bai coucher dou. E sofçando adrinalina pishkata. Mais c'est givel en gris, mais horsinestein givel. E, e, e, e, e gustinguen <lossas> <lossas> <lossas> <lossas> Zilekuntza, beinat? Bai mikroa esagiko dugu behitzu horrein, konzentratza, beinat? Bai, beinat? Ongi, ongi. Dagdara ere zuke, eh? Ah, dagdara, eluda. Eluda, eluda eh, gauzortan, eh? <laughs> bon, estresa senditu duzi ere? Bai, atupe. Joko polita izan da, maiteo joko uh, den uh, estresaldi tipi hori. Eta ikusten bat batean, eh? Entsetan senditu nuen, joko hau eta gero beti temperatura igotzen dela. Hortu Oartuz iztebe, otasuna sartuzela bat battean gello. <laughs> Bai bai, estresorek uh, dena kez hartzen gaitute intxua. Udan bai. Faru gaini <gredizioni> so ni childo banitzela, badugu ordu bat eskertatzeko egia. Aitor, shi sagunoz buna intzela. Gina koarrecia, Bukatu <tune> zen, i lunzea ana. Nora zuten algiña. Ara, ekelabaren kantu edar bat. Bakizia zergertatu zen, beti urteru juzi zerritu duer galdera, haitxinako arrexiko langileak. Bukatu zuek denak iltzitu zen ah, eta lorperatu. Uau, wow, sepolita, eh? Hare, mm. uh, mai jokoa, argiako mai jokoa, jokoa ximple, asikoniz aldiuntan, uh, heizpentsatzen eh, horrekin abiatu eta behizien gana alduniz, berritza, azpantarra eta urketako egipa unen gana, laupon durekin zizte, Erantzun, nona, 2 pundu... Leke, ez dugu Ah, lau, egi, ez kontatu bat ere... <laughs> Jauregiarekin... Jauregen es. punduan, lau pundu uh, bako itzari zordizkizu eta... Eh? Arrazin duzun, ha, mi esker juleen horri izateagatik... Berdira beti, jendea piskatxe egitzeko, eh... Me... Ongi... Arizizte bordel piskatxeak atza denena konzentratiak ere... Pundu entzat hor, gauza dira, eh... Amairu pundutan zizte... Horritaraziko garaila gara ditugula momentuz... Urgunako... Famili bat ana jarriak zautu behar dituziak jantziak gaztea gugitira eta bestan festibailantziren erretogoria ipatzen genuen azken eta Oita Masei pundu egendituzte. Oita Masei, e, e, iristen altzizte horrengik, eh? No, Zor piskat, ta... eh? Entzadezagun, eh? Esperantzak beti biziari, erau pena maiten dio. Gauza kontatu behar dira ez gira gezuetan nahiko egan, eh? Hara, dira, ere... Nire plaz egaren zat. <laughs> Eta zekin hasiko gira, nauze koloreken jostatu hori gindutazkin aldian, usten dut autua, eh? Gorria, aliranja, aurria, berdea, urdina, edo ubela. Gauzie tendentzia bat. E, egan ez gero zer diren... Em... Negoak edo ubela kirola dela. Ah, bai, guri, untsa zau guri. Bai? Bai. Ez da pilota aldi unta, ne? Ez eh? muntan. Beraz. Kirolarik nashten gira zeekin, zein urtetan jokatu zuen frantzako jugbi, txapelketako finala, Elkarren aurka miarritze eta Baionako taldeak. Lehen final hori derbia. Mila bederatzireum da oita amalau geren urtean. Mila bederatzireum da berro goita iru urtean. Mila bederatzireum da berro goita amazazpi geren urtean. Hiru aukera oita amalau, berro goita iru, berro goita amazazpi. zinezten? <toncalter Didi> <t> <być> <so odd> <stealth> Franziako finala 2 Euskaletan tindelen egitean. Hai. Egi gure. Egia? Ezti uste zuzuzuzuzela gertatu. E, Ezti uste zuzuzuzela gertatu. Egia? Ze ortetan jokatu zuten Franziako rugby txapelketako finala elkarren aurka. Mir hitze. Hago, joan dena... Gienaren giko Bai. Euskal ejiko haipatze gindar. Bo. Ez gira, xiko, bota zenbakea luzatzen ari dira. Beraz, hoita malau, beroita iru... Berroita mazazpi. Hor recien dizu aterran, Joan Engira estela mohi kurra ikusten. Lehena, bi edo iru gerena? Berroita irua gerrara demorantzen, gero bestia zuen du? Berroita irua, zuen du bestia? Oitamalau. Yeah. Oitamalau, berroita iru, berroita mazazpi. Berroita iru ez gerren demoran, mm -hmm. azken demoran. Haria, emakazken urre berroita mazazpiak. Berroita mazazpiak ez da hori. Zier? Oitamalau. Oitamalau hori da. Gerela intzin, egitu zua egianla hunduzitu zute, pixita horga izan dut. Eta jarano injoanari, egitamala auzera. Ega, bat zientzat, ez duzu haski azkar Beraz, Eta, ez egiten, gira kutsiote, kolore bat hautatu nahi duzue, gorri, lirang, jori, urdin, berde. Berde? Berde? Berde... Wow. No! Ez, Eri, jakituriari... Jahaiki. Noiz ezkontzen da azeria. Eri, jakitu erri, jahaiki, hori da errantzako bat edo lako zerbaitaz, haitok? Mm. Bai. Beraz, letaginak zorozten zaizkionean, letaginak dira... lehen oiloa agapatu ondoren, euri eguzki dagoenean. Lena senda. Lehena zein da? Lehena letaginena. Ligiena hori lua atxeman, guzti dagoenean. Nik genuen, lirua gena. Noiz ezkontzen da aseria. opife, me lirua oh, yes. Hori da gantzununa. Oh! Eztiak ditzen zen? Bai bai, nik usuen zuen dut. Aseriaaren ezteiak ditzen ditu mena <coughs> hori da. Bai, hori da, zer gantzen dut. Ezkontzak. Ezkontzak, ezteiakuk. Ezkontzak, ezkontzak, ezteia bai. <shu entzunuta. hari> ha. Segitzen dugu ziekina, beraz, kolore bat, gorri, liran, jori, urdin. Beti karta beratxetzen du galak. Ah, beti berkarta da, bai, eh, ube lartua da. Zun hauzo bestu <laughs> ube lartua da. Ekusioon girola ez dela hona izan, eh, beraz, hau yes, tato. Lena, bigerena, irugerena, bol. Kolore bat edo eh, nik emaiten dizu. Edo zo, bat. Zein da bizkaiako ibairik Luzena, Ibai Zabala, Lea, Bu troe. Gara bota? Izenak dio iba izabaldela, ben... Eta, uh, etxoi. Julean ez gira egonen, diagantze, <laughs> bakizo, bau kronometro bat, denbola, te respetatzeko. Noti badira, este mankizun batzuk. Beraz, bai, mi esker, horrek nahi dooren bota barduzela. Iru, galtzen duzio bestela. Iru. Bi. Bu troe. Galdu duzu. Eh? Ez da hori. Lea... Edo, Ibai Zabal. Lea, Edo, Ibai Zabal. Bai, una isturi begira-gira. Gero, <c dólares> <laughs> <risa> ikan e duen bezala, izienak, pentzala aztena luke hori, benan denek zagozen momenti Lea, behar beharazen maten atzida ere. Eh, Luizataki eskar. <risa> <risa> <risa> edo, ehe. Leak duk, haten Lea. Yes, lea, lexaten dugu? Lea. Leha, yeah. lea. Yes. lea, Antion, Antionik, aso egimak zailo. Ah, Asirean zatu bon, no, azekia. Antionik emaiten dugu, eta barugun du, <risa> Zer, hori da? Ez, orada? ez, ez, ez hasi <risa> Gondena ez da nokan duazki batalla Bagenoen gurekin uh, Peo, bai Peo ekin bai, ez da bai ditugu Beraz ez da pondurik aldi honetan Zengen aurrubiltzen izan kolore bat Nauzio ez, rexetzen dugu, zekere opi Fora fitea iten dugu <risa> <risa> Ze euskal olerkari fusiatu zuten Fasistek gazteizen Mila bederatzireun da ogoita amazazpian Gazteizen ari zire ikasketak egiten eh? Ekainean Beraz, bakizu? Bait <risa> <risa> Egan? Lauaseta? Ez es ez dut izenetan, Lauaseta. Beraz, Mila Federatzion <laughs> dobitamaz azpian, eh? Ah. Geografia ikasten dut, istoria gaitu dute ere, beraz, baki pixkat, beraz, Nikolas Ormaetxea horixe, Estepan Urkiaga lauseta Edo Jose Mari Agire Lizardi. lau La douche t'a vrai. Orihandu zuela. Faz tu tension la bai. Lauseta. Bai? Comme la douche t'a. Ah par contre, je te fais pas douche. Erantzun ona, eh. Bi basieke, zapartagia. La douche t'a, la douche t'a met une suite là idée. La douche t'a. Orihandu zuela. Mes tu. Gipuzkoako zein hiritan ikus dezakegu prenaren monchewa. Azpeitia. Irunen, behasainen. Erritan, gipuzkoan. Azpeitean. Irunen, behasainen. Familiakin balio du joaitea ara, ere. Mosiopolita eh? da. Trentzahak, eiten alda genelaengo trenbidetik. Baxialdia. Uh, Trentzahar uh, batean. Ah, egon da zila ito, eginau zuzok. Mikroa zuzu pistoa. Eh? Teknikarek ez bere mikoa pista erolakorik. Arazoat gertatu da, moztu da zure mikroa. Bom, segidezagun. Komponduko du baita. Lashaia ito... Gure hau martxan Ez da, Azoriyoshi gorri gauri adugu teknikariago ekin. Hale, iru... Bi... Bat... Beasain. Beasain, ez da beasain. Azpeitia edo irun? Azpeitia. Ez ez ez ez... Txin Azpeitia koak ez duartzen azpeitia. Dilea? Eta gugazte izela direz? Eta guazte Irun? Merak jen, azpeitia. Hara, orain egin? Uh, Unaien uh, pentsatzeko manera, logikoa atxpaiten, ortez bain, ma da trenbiderik azpeitin zindako izo nintzen, bota, shum, Bo, bota. Irun de jagonokinik. Irun. Irunaren trenera nintz bat ira. Okay. Ena, nienera, nik ibiltzen dela trenbide zahargan, ez denak gehiago baliatzen. Uh -huh. Azpeitean da. <haz> Punturik ez, joko honetan zen gana joaiten gira, eta aldi honetan, nun da, edo nungoa da, Koldo amestoi ipun kondalaria bilbotaga, iturengoa, donamaktirikoa. Joashkin aldatu du gerostik, eh? Eraz, ara, ez nola, deuxeraiten, meina nungo da, bilbokoa, iturengoa, donamaktirikoa. Bo, nik ez nue nexanen donamaktirikoa. Ez da Koldo anintzik donamaktiriraz? Koldo anintzik Duna martirita, nondera baxitabilaak baxatu. Bilbo. Bilboan badira koldoa initz, eh? Azkena? <gülüyor> Ituren goa. <gülüyor> Ituren hori da anafagoan, eh? Bona. Bona martirita, nondera baxitabila. Bona. Bona, justuki baxitabila, baxitabila baxitabila. Bona. Luma. Hare, luma. Duna martirita, nondera baxitabila. Duna martiri, kolda baxitabila, amik ustaga. Oh. Duguna irasbai hemen oh, yeah, dura yeah. martiria estake estake io estu estut costoldan edo horapuden bizi dela asparna asparnamicida eh ella bai a luz wando ke rikemauzio ni ke estut contrarioa asketan goitzu nah ana dos ja irasara hautan bukatzen da io koño hau simple simple bat bi iru blau bo shape sapendo viva sieca ir istentizte ogoi Pundutara, jokoan erdiangira, denboraren aldetik, guan, akzale jatu bako dugu pixkata, eta gure ari gorean txegitzen dugu, gizonezkoa txekatzen dugu. Bizkaitajada, zian aldetik, emazte bat, basena basen da. are izen bat bota, ea, lohtzen duzien, edo ez. No, basen afaktajar, amaila jizpeijaz? Bola jizpeijaz? Bola jizpeijaz, zain izan dutu. Tustoki bat egun guadena, emaila jizpeijaz? Amaila jizpeijaz erantzun hona da. Egea! Ondoko galdera galderazena, adezazu. <risa> <risa su, risa su> Eta guraso zen, ondoko laguntza guraso taldean ere. <risa> kantan ari behita, bi baziak, bi iru pundu, ogoita iru pundu dira bat batean, zei koposamen bat... Alex Aleksagdui. Alex gati boko kantaria ez da bera. Izaten altzen, izaten altzen, ondoko piztarekin sogon izatxe manen baina... Ondokorako ustean dugu, botzak lan dugu. <totipas> ai, ai, ai, nok botako du auktengoan oh, egintziaren aldi horretarazteot estetikak balio dula, eh? Erraz, polita izan behar da eta iraupera. Irautzen, luzatzen bada, amak segunduak bat ibera. Pasten beha dituziak, bipundu. Mesela pundu bat zientzat, botatzea Aizizte hor, negoziatzen behinat okay. juleen edo ah. norak alde horretan hor botatzen du. Luma, Luma, luma. luma. entzartuko niz. Entzartuko zira? Zagitzek Luma, zurekin hasiko gira, hori ah, zira hori indika doz. Itzulia eman nenduzdu, bestela, <laughs> entzule el guziak elkorri zanen gira, bak <laughs> zo <hazzo> egintzia plazan, kertatziko da berez. Eman Itzulia. <hazzo> luma? Oh, Are. Oli tazen buka era, erdi egiz, gauza, izan dak goratze, derba ere ba, ma, 6-segunda bakkakik, eh? Jendaz, jendaz, jendaz beti urztedu egintzia botatzen da minuta bat, egindula hori argi gafiada, eh? Beraz, beinat edo, Julen nori erorisa, yeti dota. Yulen, zuzira orte guziz botatzen duna, ez? Eh? Eh, Esperut, gebatu zirela, eh? Arrei, zule jaman tzukere, mikroa ez paretari so. Arrei, zule jaman tzukere, Amairu, amairu segundu, Julan, amairu, bi pundu zuretzata. Baxkatu elu ma, adorszira, <risa> adors gira, <risa> eraz bauzie pundu bat ala ere, amajak ezitati, gaina. Uite guzti, zer gaiten nugu, ez dira haski untsa cha... la... eh. pagatua. Egia? Eh Eba, eh egia. Bapagia ikintzian horneik botatzen du. Egin zak? Nik dut nahuzuraik. Ebe ari, e Ez, horneik. Ato, Ez, gero egin goizu atikintzia, eta ikusiko goizu egin ogoi irauten ditut, eta estetikak atxikitzen dut. Zer apostatzen dugu, Baskaria. Koduk, aizor, gabatu, eh? <laughs> Ez ez mikroan moztuko. Den agaratuak. Den agaratuak. De Azparnera hartentzu nauten, nilei otik aterakoniz, edaz irupundu egiten e duna amekapundu eta ogoi talau Haren, gogu, basutipia, hasten gira zekein, presiste? Bai, letra bat erortzen zaiku, bauze, berrogoi segunda, atxe maiteko, lau, gauza, desberdin, jonoa abiatzen dut, letra, B letra da, B, B, B, horziste, B letrarekin hasten diren gauza, xekatzen ditu, prest? Be prest dira, teztakit, kolosela izango da, maina entzadez aguna, fuitu bat, banana bai izen bat beinat ofizio bat baratzain baratzain gozpuziko talbat iskara ados euskalerriko uh, kantari bat kantari bat eh 21 junni yanari bat banana banana, banana. <laughs> biskota biskota beste bat eros biskota ja Bishka tiko te... zerbait berekin bikia be be Baila... Vale. Eta, honaktzen nuen, honaktzen nuen, den buraz zinezten, ikusten hori eta marxen unda, batzuetan, ea, untsa izizte... Bera, seipundu zientzat... Biba... Eitunduna, amazaz bitara, egisten, zireztela eta segitzen dugu ziekin, prest? Bai, bai... Berriokoa, ea moldatzen ziztena, A, laitxarekin ari gira. Bai? Bai. Rest? Bai. Euskal erriko erri bat. Azko iti? asko hiti hartzauta Animalia bat? Ahaina. Ahaina... Kilol bat? Uh. Ahantza... Ahantza kilol bat? Ahau da? Ahau Stop, stop, stop. Ah, giulen... da, ahau da... Dine moduan, ahako konuke kilol bat bezala. Ba, dira txapelketak? <inaudible> ahantza txapelketak? Ba, ahaztu mendi batean. Habete. Bai. Zen Ba, zen bai, ba zen eta mendi lazterketa eta ahantza, biak biko zuak. Etent tout là, cette petite ta gueule à rincer tout. Ouais. Mais dis ça il y a qui ça Julian Vito Cela sul viso va in natura naturalmente lo toile autogratica Vincenzo va qui Ma chi la stazione c'ha per la c'ha per che stava tipitan E che vai ma non c'ha bego in Sicilia Montato cento a losh? Om, oh, om, oh, oh, ez nekien, txapelgetat, euh... nola hiten aldal, e -oui, eulila, stergetat, barriatuko gideat, ten horre, respetatu barruttera, hitorgikus bere begia omdiekin. Sehitzen dugo, kronoa berrizabiatzen dut, musika tresna bat. Akordoia. Biba so, euskal eriko talde bat. Talde bat, Amnistikia... eh? Amnistika. Amnistika. Amnistika. Sergando so? Amnistika. Esme eh, leu non, sergando so? Deuxez, deuxez. Sergando so, sergando so? <laughs> zen oso ez dut nahi ti eta bugatundut hala bai baina hori da tixurua ez birat lejusta baina ez ezjusta mainara ast dena xeraltami txutarikin du goacha hori ez da talde bat ez ez totalde bat ezti ami ti hori 5 60 66 idiot ontsa Uh, Demura, badua, eh? Azken galdera zientzatxest? Zogotza izanen gira. Ale txarekin gira. seitzen dut, abiatua da. Txest nabat. Txest uh, nabat. Aizkora! Ai? Vibazu. Vibazu. Joana. Joana. Untsa, untsa. Aizkora. Zet aldeitzuan aizkora? Aizkora. Ni guriak. Aizkora. aizkora. aizkora. aizkora. aizkora. <risa> no me gasteixo er inzen. Zuma eh. <tutu> kantatzen du rokatzen. kantatzen zuen. Bai, aizkurak zurroztu. kantatzen zuen odi. Berdin eta dut. Ah. Ah. Bivasiek E Eh. Eh. Eh, eh, eh. Oportatamari tan sisteme. Aiaiaia. Sinako. Le quoi au huit cents saye? Semana, grazpundurik ez, ziak, bi puntu irazteko aukera, gizon bat, bizkaita eta kantatzen duan kantuetan bat, eila jainkoa. Amai, ah, pilt. Hori ah, ondoko pista zen, pilt taldea aldea, ah, minak kantaria. Ez da dikera gaina. Ah, Bakarako bidea egiten ari da, ziak ez du duzia kantaria? Mira jetzt. Era. Isa, bai heterodot. Bai bai, ikusten, bazinuen. Are fishkeinia de merititara ir insiste oitamak Velaric parear. Eboa eria bisangoren mesuen bare bingo fanbangorela esten berago soliaizangoren leta mi leta mi ogia la la Hala kantatzen duzia ezek, entzuna ziduzta edo bai bestetan kantatzena. Eraskantoaren dioko eginen dugu, ursaian bezala, are zenbaki bat galde eginen dugu, egantzen bakiat bat eta zazpi artean. Zazpi? Zazpi, eta zeak bat eta behatzi artean. What? Bat, untsa, ateratzen den mendia, mendia. Ateratzen daren, eba, eba mendiaren deia. Zautzen duzia? Bai? O, oh, bineatzko gomendugu. <coughs> mendiaren deia edo haintzinekoa edo ondokoa utatzen alda ere, eh? Berta, sautza oso? Ebe mendiaren deja kantua lego bat, pundu bat, bestela... are Eta, martxan baten lehen nota edo... edo... Mendiangora aritza. Iroak. Zorak. Kantari zira binyat? Abes batz batean ari? Maite dut. Eta, eza, eza. Eta, E, fiteziekina. Lazgarriko tambura gautzen dugu, ziak ez amatko. Hore, joko ati, tau! Horizen ehatxezetako ego, gazteik antulatutako eman gizuna. Hest? Elena tertuen. Bai, ale, Elena. Bendiaren deia. Hore, asgiten bineat. Ibarzola itoetan, guran uen aizebiziz, erre kalde ilunetan, egarri nintzango izarriz. Gau mutuen erresuman, bihotzan aukan garrasiz, bihotzan aukan garrasiz. Entzondun eure baitan, mendiaren deian, entzondun eure baitan, kantari merdian. Ibilinaiz mendiz mendiz, zoratu zaskat Bete ditut beharriak, goietak hori rintzinez, Bete ditut bi begiak, urrut izabal urdinez, urrut izabal urdinez. Ibasu, Beniat. Txarbo. Beniat. Zartazta, Gajia. Ah, Ikaina. Ibasu, so, Ibasu. So. Bai, bai, sorionak, botz polita ere. Raz nuren zuten altzitu dukanta, Beniat. Beniat. Ostatietan. Bakarik? <gibus> Ostatiko gizon ba, zira? Ostatuko kantari. Horek gira kantari politenak edo gau aldi politenak pasten direnak. <gibus> Zagaz, az kantatzen da azpagnen? Ostatietan edo badau saia? Ba, naiduna bon, ba, kantatzen da. Gros, kretxate, eh, ba, ma, kizu, xeuraan badau raindik Ba, ma, ba, zurendu handuz da. Ba, Komitatuz <gibus> gero, zori, engitu Bai, bai, bai. Ongi gitu gexiste, xeura, eh, guztian kantatzen Hintzen, e, aukten izan da, tulalaika ezautziozuik hasturen aldeko ne, besta. Ebe e, tulalaikara elduden uktean. Aukten gukekoekin izan da, publiko guzia kantan eta beste eta giropulita seipundu zientzat. De, de gitzak, eh? Oita, bost, bost, zutuz guetan. <risa> e, <a>, Gienuk lagun. <risa> biba. hoita bostetara iritsi ziste seitzan dugu gaintzina zekin zenbaki bat, bat eta segi artean. Bat, beritza. Bat, eta Bat eta behatzi. Hamasei. Ah, ah, ah, behat. Echana, echana, echana, hamasei beraz. E. Seiekin ateratzen da atarratzeko gazteluko kantua. Entzundugu kantuetan, benitokimaitan ere. Bestela ondokoa, edo aintzinekoa. Sindira. Hale, azken dantzau. Ozken. Uh -huh. Edo. Zutuziesa utu, eh? Aho, <laughs> oh, chako solan! <soren. laughs> <laughs> Nola esari den bat battea. Bai? Bai? Sao, chako solan? Bai? Bai? Bai, sindetik. Aho, chako solan! Bai, prifo jeta! Aho, chako solan! Kan tu sidimolan! Naise eta telebistan es gaitu sen modan! Euskararen gara, loka jiaz gara, gaui lunonetako gure artizarra. Zazpi unlangilez, txutxuta egilez, orainata geroa ez dit ez teberes. Konzert bidez, musikaz tiez, Euskariz enta izan abeti, konzert honen bidez, musikaz tiez, Euskariz... Ah, Berritzatzen da ba, ez, konzertzen. Horizan errepika, normalki errepikatzen da hori edo ez. Ah, parkatu. Ah, parkatu. Ba, bon, onbi baxe, Horia, Joana? Oita maxeetan gira beraz. No! <tusurra> <tusurra> <tusurra> Joana, haze kantaria. Berdu, derritz kalkuloak egin dira untsa egin dutan, eh? Baina bai, oita maxeetara pasten zizte. Baki sezak? Lina gira? Bikar, eh. Eba dugu jantzabat? Finalean zireztela. Bo! Momentuz, <laughs> finalean zirezte ugunako familiaren momentuza. aurka. Momentuza. Uda erdiangira bakarrik orain gelditzen da, gogila eta gogilan dena gertatzen da. Doniwaneko peioza aposik eguno. <laughs> Agurtzen zitu gu peio. Asi da, asi zaite gero, mezuak igorten eta bada oitama bors negoziatzen alda. Kna, kna. Ara, bukatu da oitama xei. Eidurim hey Malkoa mejona na. Sí, sí, beritu Malkoa eta denia ateratzen scenari. <gülüyor> azken, asken jokura pastingira riguria pielte jana gura sozen eta orain. <gülüyor> doi zi ja nje gauza instagram mira olako zalantzak cosa lanzat es cagaste polichera pare botata atena i saltan Reakzio pare botata sartzen i saltan ara megchinho ko berchola resiste Ez, hori izan, ez da kiroldu esan <risa> gureke, ez, gero nahi bauzue egiten alkozun ere hau, kaikusik zuten kirola egine menn. Eta, haziak behtsulari? Ba, kantari basira behtsulari ere ez? Ez, zu bai? Eh? Me, egiten ere edo entzutea? Entzutea ge emat. Kantan ez, hola? <risa> ez, eta batzuk bestetan ere behtsuotan ari gira, eh? ez, zuha zankion? Ez, zira Bom, are, zekin hasiko gira, hoberena finitzantzatik usteko bipunduk ausitzen dituzien eta aintzina hartzen lehiak eta onta are, hankion, julen, bainat, jes gira? Are, txili mafiaren doinuan, eh? Titi-titi-titi-titi-titi-titi na na na na na na questi gu questi hori ripresentate dio ah beh vale va eh? ba, il libre sisté il resisté a sparneri avete sala ha urido una fahrtare istate alla poudrine vai in ustis spostandà esses mi lasci ache a tous les noix no ma in stanno no ess ess ess ess es alla cheta pisca Ituz. Ari ari dembora, sí que las garrico ¿eh? E dou disela system bypass, sta den inembatcha dena eta Asi. Agurreta o gurei jatiari gure bildu gaituzue gukoaren karri. Euskarrarentzat hemen haren zerbitzari. Sonziki iteko es dugun ai Agurreta oren. Biba ziak. Azpagne urketa mi eskerziak. Berpundu geyo. Oita zazpitan. Zirezte. Gure txapre ez da ridikulo. Oita zazpi. Ziste eh? lehenetan. Baina ziste azkenetan erez. goazen uh, Guazen, guazen beraz. Etxepareko lagun. Uh, nahita honetik sortutako. Talde arekina. <coughs> Zut er, zute respetatzea. Beiz, <tx2> sima fearen <gusten> gaina. Nikurina jagunua, no, baina jintziste <tx2> prestatu egitu, jende aztundaba, kusik, nauzina, libre. Bezitzen, abai. E, moderno abirak, azte, oiekezik, istirot, eta papai, oiek, mohi, kojaratzen. Bakizi, idazten, estilo batekin. Aiko, uste, galtzen dira, oie, galtzen dira. E, izo, hartu, erantzunak ere horztztuztena. E, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Dika, dika spaldiar eh. eh? <laughs> Ken bost. Ubat bi. Momento nak pasa ti to busie kilan, la istikushiko ila. La istikushiko gida, bai schebuch steht an, i das ekorugo da si empegetan. Garaitena ospatu be akhu iruñan, garaitena ospatu be akhu iruñan joanengira joan Engira, Iruñako bestetara, baina Sanferrinak pastoak baitira, joanengira San Sanferrin, txikietara, besta ah, politak baitira ere, eta esan gen, ditu egiteko izan ziztenez, Iruñan edo ez, baina nimintzaitzen ez, eta gozatun eh. <reparantik> Are, haintzina seitzan dugu, ebete nora dugu ez? Ah, eberagortu bagira. Uka entugu, pipundu? Udan bai! Euskal iratzen diukoa... <música> ...artzen letunarekin. Goizero <música> irri Eta gauzkoan, irri farra dute... Lumaxe irri farra atera duen ideatziotarrik... <gülüyor> Oita mazortzi punduak joan haunai... Ze existe momentuz leia honetako finalistak ikusiko duga gorilako hilabete hori... Nola pastuko dena, Antion Julen biniat... Hoitazazpirekin, plazegoat izan da gurekin izatea, ongi pastut ziartzen? Obeki? Bai, bai. Bo, ebe taldean eh, launtza ilona, eh, baina kantari fina. Gazten bultzatzeko eta... inaginan, ina Ah, <laughs> ongi da, ongi da, ongi da, pentsatzea. Baina bai, ikusten da sepoza hozien, eh? kasu, kasu, beraz ara. Bezkerzen zituztego gurekin izane, momentu gozoat izan da, niretzat ere. Aitor zuretzat dena onge betu ezala? Bikain, bikain. Mikroa desa ertu dela, baina gertatzen dena ikusten teknikariare, teknika araztoak. Ebe ara, udada, bukatu da, sehitzan du. Asteaz genguzi, zorbeigira, zuzenean, Euskal, igatietana, ondoko arte gaiten dizuat. Eta udada, Euskal, Euskal igatietan.